امُر الرجال <سؤال> صناع حياتي ممار الاني منبع الهداتي انا امُر الرجال صناع حياتي ممار الاني منار الهداتي فزالوا صباتي وصنعوا بناتي اشتركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه, آه يا من تسامع وخلى المنامة جرى السلام العمر يمح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا ما يهدي الله فلا مدل لأ Oman yudlid, fela hadiyala. Aškadu an la ilaha illa Allah. Aškadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbuna fi kitabihi kareem. Kada'u billahi minas shaitanir rajim. Ya ayuhal lezina, amanu taku allaha, haqa tuqatih. Wala tamoju ina Zahvala pripada gospodaru svjetova Allahu subhanahu wa ta'ala koga je naš gospodar na pravi put uputi zaista i upućen. Ako ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti sljedočim da nema istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed Ali wasalam, poslani je Allaho poslanik poslan sa istinom naš gospodar je kazao svoje plementove knjizi, ovi koji vjerujete, bojite sa Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alikum warahmetullahi wa barakatuhu, zahvaljujem Allaho subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio, koji nas je ponovo sakupio i okupio na ovom bareču mjestu, da ga veličamo i slavimo, tumačeći njegova lijepa imena. Draga vraća, večera sa pogoda Govorimo o Novim Allahovim Tebarek Imenima i njihovim značajnjima Imenima koja su jako Znači bitna i značajna A islami ćete vidjeti nakon spomena tih imena Večera ćemo spominjati tri velika imena Prvo ime el Drugo el I treće El-Melik Znači tri Alava subhanahu wa ta'ala Velika imena Sva ova imena upućuju Da Allah subhanahu wa ta'ala Posjeduje apsolutnu vlast Da je on taj koji vlada I upravlja I da je on istinski vladar Jedan od velikih tabina, Veliki pobožnjak Muđahid, Alim, Zahid Sve pozitivne osobine koje imao i kojim se može okiti jedan, znači, vjernik, Allah subhanu wa ta'ala, njega tako opisuju velikani umeta, posebno oni koji bilježe biografije, znači učeni, pobožni, kroz istoriju koji su prošli, nakon poslanika, ali i salatu wasalam, i Shaba. Njegovo ime je Sila ibn Ušejn. Sila ibn Ušejn. Njegovu biografiju spominje Ibnu Tajmije, rahimahullah, u mnogim dijelima isto tako, znači Man za također spominje njegovu biografiju, s tim da događaj koji ćemo vam čeras pomijeti, jako je znači bitan, jako je važan, da vidimo kako to Allah Tebareke Vatara pomaže svoje iskrene vjernike, posebno one koji su shvatili njegovu vjeru, njegov din, koji su živjeli, radili radije Laha Svojanova i koji su na kraju okončali ovaj svoj život na prolaznom dunjanku i svijetu, onako kako treba zaista istinski pravi vjernik u Allah Tebareke Vatara. Sila ibn Ušim, rahimahullah, kako smo kazali, bio od velike učenjaka. Zatim bio je veliki, znači, borac s Allahom s.w.t. Jedne prilike, vojskovača ga je odredio da ode u izvidnicu, da izvidi kuda se kreće nepreteđska vojska. Tako da je uzjahao konja i zaputio se tražeći nepreteđsku vojsku. Putovao je dva dana i dvije noći dok je na išo na tu vojsku, pogodao sagodovo stanje ti neprijateljske vojske, nakon toga želeći znači što prije da se vrati, kako smo kazao dva dana i dvije noći putova, da se vrati da obavijesti Muslimane i Muslimansku vojsku o kretanju znači nevjničke vojske ili neprijateljske vojske, desilo se nešto što je nije očekivao, nešto što je što se naziva musibet, nedača, problem, Ono što ne očekuješ kad te zadesi, a nisi u stanju da izađeš se te teške situacije, osim ako ti Allah je otvori, a njegovo jedno od lijepih imena je Fetah, onaj koji otvara u njim teškim situacijama, znači, iznalazi, izlazi iz svih situacije. El Fetah. U tome ću mi govori tako to vidim. Sila ibn -u, šem, u tom trenutku kada je zadesio ga jedan veliki problem kada je uzjahao konja i kada je se zaputio prema znači, pravcu muslimana konj je pao i uginuo svrt, izanada musibet veliki pa je pomislio Allahu dragi kako sad se vratiti, obavijesti muslimansku vojsku sada mi treba 5 dana i 5 noći pješice da dođe se gdje ta vojska može doći za pet dana i pet noći, dok on dođe do bovijesti pješicima. I onda je u tom teškom trenutku, znajući ko je njegov gospodar, a da se ta istinski gospodar, el Melik, Malik, Melik, odaziva dovi nevojnika, podigao ruke i zamolio jednom izrazito, znači posebnom, dovom, tražeći da Allah subuhanova tela nešto što je čudo, Nešto što je čudo. A Ahli sunnet, musimari, znači čvrsto vjeruju, ušta, u postanje kerameta. Je. Keramet sam po sebi je čudo koje se dešava vjerniku, koji Allah subhanahu ta'ala daruje, da ga učvrsti odnosno zbog njegovog strepena kod Allah subhanahu tala ta'ala velikog, Allah uslišava tu dovu i čini čudo da se dešava i kod vjernika. Međutim, osoba u kojoj mi već raz pominjemo je osoba za koju su velikani umeta kazali da je bio učen, da je bio abid, pobožnjak, da je bio muđahid. Sve što to nad deređama. Znači, biti pobožnjak u vremenu fitne i smutnje je biti bolji od onog običnog pobožnjaka, predan si ibadetu, znači posebnim vrstama ibadeta, približava se Allahosmanova tala kroz namaze, post, dobrovoljni, zeka sve ono što je dobrovojno, to je pobožnjak. Zatim je Alim koji je znao, znači Allahove te bare propise, poznavao i gospodara svjetova, zatim je pozivao to u znanju. A kazali smo kome je dato znanje, da su to oni kojima date su mnoge deređene drugim ljudima. To su opet deređane drugim ljudima. Treće, Mujahid koji je opet sa deređama poseban kod Allah od drugih, od drugih ljudi. Jer ja ulažim što muzika Mujahide deređate dostalim skupima koji sjede i koji nisu stanje da se bore zajedno s svima zbog neoprodanog razloga tako on se robu Allah lišava da čudnom ovo njegova doba draga braća je bila Allahume in kuntu Allahume in kuntu leke abden gospodaru moj ako sam uistinu ja tvoj iskreni odani rob Allah zna situaciju svih nas i zna situaciju njega ali on opet ponizno govori gospodaru moj ako sam ja uistinu tvoj istinski rob te bi hakki zikri lek. dovi sada s sad jednom posljednom do... pa te molim mojim pravom spominjanja tebe mojim pravom spominjanja tebe Osta... znači možemo lako kazati tražim od tebe zaklinjem te gospodar sa posebnim zikrom koji sam učio koji sam izgovarao Molijeći tebe veličajući tebe fa mi smo 'ala gospodaru naš na istini naš neprijatelje na istini i onda dolazi njegova dola specijalna pa kaže فأحيي Fa لي Oživi mi moga konja U ovoj dobi, znači u Belli oživim moga konja da ja s njim dospijem, dostignem do vojske kako bi obavijestio, znači, ostavljene prijateljske vojske ovdje on traži da Allaha subhanahu Wa Ta'ala odnosno zakljuje Allaha posebnim njegovim pravom zikrom kod Allaha zbog kojega je veličao, slavio, znači u posebnim situacijama. Postavlja se pitanje, da li čovjek može zakljati Allaha Dželašanu za reštu? Tako ti je Allaha mi i to između nas poznato. Da li možeš to kazati Allah Dželašanu? On je to znači ovdje da bi haki zikri lek, izgovorio. Zaknije Allah s njegovim pravom kod njega, zbog njegovog zikra da moživi konja, da s njim znači se ponovo vrati i da obavijesti stanje. Kaže on, može zbog čega? Zbog Hadisa poslanika salahu Aljehi osedeme koji su vjerodostojni koji bilježi Buharija i muslim. Kaže poslanik salahu aljehi osaleme Rube eš'ase med fu Bil ebu Le u aksame ale Allahi le eberre Kaže Poslanih sallahu alijih vasallam U irodosljenoj predaj, Može se desiti Da raščupa Prašnjav čovjek insa Dođe na vrata Sa koji svi odbacuju I svi ga vraćaju zbog njegovog stanja na kakav je, jel kao prosjak Nikoga ne voli, nikoga ne želi da vidi a kaže za takvog, gledaj, ah seme, aleullahi, e kada bi Allaha zakleo za nešto da mu učini, Allah mu to učinio. Allah odprza, postoje takvi, postoje, jedan od takvih je ovaj kojem se gospodar svijetila odazvao. Na ovakav način. U drugoj predaj... Buharija bilježi isto tako, kaže poslali sa oseldeme zaista među Allahovim robovima postoje oni ljudi, oni robovi koji kada Allaha zakunu za nešto Allah će lešanu im to daj tako Allah vatala, znači učini ono kako on traže od gospodara svijetu Učijaci kažu kada on kaže gospodaru ili kaže bit će tako, tako će biti. Kaže zbog njegovog posebnog mjesta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah će zbog njega, znači kerameta od Allah koji daruje njemu tako učini. U trećem hadisu kaže poslanik sa Allahu aljih i isto tako vjeru dosinom bi ahli Da li želite da vas obavijestim ostanovnicima Džaneta. Znači načune koji će ući u džennet pa kaže poslani sallallahu alajhi to su svi oni koji su siromašni slabašni i potlačeni vjerodostan je hadis kaže dalje la kada bi takav la kada allah za nešto da mu učnia labituci svi hadisi ukazuju na ono što mi kazujemo Znači o toga džaju, Ovog velikana umjeta Poslanika sa Allaho i ih A to je sila i vnušenja I Allah Subhanu wa Je oživio njemu konja On je uzijahao tog konja Zatim se vratio Putujući znači dva dana i dvije noći Do muslimanske vojske I iz logora znači uvijek Ko najviše znači Iščekuje oca sin je sila isto tako jedan veliki, velikana tabina samo od mlađe generacije, a njegov otac bio starije generacije, je doći kao oca. Međutim, kad ga je doći, što mu je kazao otac? Kaže sine, uzmi ovoga konja, budi blag prema njemu. Kaže na hrani ga, napij ako bude htio, a ako ne kaže zakopaj ga, zakopaj ga. Sinu je bilo čudno samo znači to što mu se obratilo na takav način, koji Konj je dva dana i dvije noći, ako ne bude htio zakopaj ga, kaže, uzeo je, primio mu hranu i vodu. Koji nije htio ni da pije, ni da jede, pa je sinu još nije bilo. Konj koji je dva dana i dvije noći, neće da jede i neće da pije. Zatim, kaže, posle toga konj je pao i preselio, znači, krino, više, nije imao, znači, znakova života. Pa se vratio, sin, occu i kazao, oče, zaista je čudan, znači, događaj sa ovim konjem, put je dva dana i dvije noći, niti jede, niti pije, na kraju je preselio, ako kako ste ti kazao, ako preseliti, zakopaj ga. Kaže, ispričaj mi što se desilo. Pa mu je otac ispričao priču. Zbog čega i kako je ova te kvitala oživio, kada je sine, da li će, kaže, jesti biti mrtav ili mrtvac? Znajući da je bio mrtav, ali on dovio gospodara svijetova zašto? Oživim ga da dostavim znači informacije, da obavijesti vojskoj halas. Poz toga, ponovo, nek se vrati, u prvobitno stanje, a to je stanje smrti. I tako se i desilo. Kada mu ispričao priču i kada je spomenuo, znači da je dovio Allaha tabare koji je tamo sa posljednim zikrom, koji je Allah zna. Njegovi tajni zikrevi, znači kojima je Allah se približavao, upitao ga, je, očekaj tako ti, Allah, da li ćeš me obavijesti? L obavijesti me o tom zikru kojeg ti učio, zbog čega ti je gospodar svjetova, znači ovakav veliki keramet podario. Kaže, sine, to je zikru koji sam učio, kaže, svake noći, ni jednu noć nisam, znači, propustio, da li znači u ratu, miru, blagostanju, na imaštini. Čak kaže i prve bračne noći Sam spominjao A kaže nisam izostavio Pa je kazao da je to kuranski ajit Iz sure mu'minun 116 Jelad Jelashanu kaže li li hab. Nek je uzvišen Allah Koji istinski vladar to su riječi koje on izgovorio, kur'anski ajet koji će mu vječno Nek je uzvišen, Allah istinski vladar. La ilaha illahu. Pored kojevi drugog istinskog Boga nema. Vahuva rabbul va aršem I zaista je on gospodar naročanstvenog aršem. Habibi, čuješ ajet i njegovo značenje. Međutim, da li živiš ovaj ajet? Da li ga doživljavaš kao što su ga doživjeli velikani? Da li si ga zaista doživio da je uzviš i da si ga slavio? Ko? Allah koji najzasluži da se samo njemu robuje. Koji je istinski vadar, spoznajući znači, gospodara kroz to njegovo veliko ime Melik. Zatim koji je rab. Pored kojeg drugog istinskog, znači, Boga nema osim njega i koji je gospodar premenito garša. Ovaj verikan je doživljavao taj ajet njegov znači onako kako Allah Subhanov traži od njega. Živio je i veličao je i slavio gospodara svjetova, znači, svake noći. njega izostavljao. Učio je, znači, isključio kako bi se Allah približio s tim ajetom Iščekujući od Allaha te barek i tu veliku, veliku nagradu. Koliko mi razmišljamo o tim ajetima? Koliko mi razmišljamo o posljednim zikrovima. Koje učimo, znači, kojima se približavamo gospodaru svjetova. Koliko razmišljaš o tovi koji učiš. Koliko si svjestan toga. Pogledajte koliko je on razmišljao o tome. Koliko je znao značaj ovog velikog, velikog ajeta gospodara, gospodara svjetova. Da mu se vlađe Lešanu odazvao. Danas postoje mnogi ljudi koji tvrde da su evlije, da imaju keramete. Međutim, mi kada smo spomenuli ovoga velikana, ukazali smo šta je, kakav je taj čovjek bio. Koliko je volio sunet poslanika sa Allahu alijih i Koliko ga je slijedio, koliko je njegov vjeru učio, koliko je izučavao, koliko na drugi je prenosio, koliko se je porio i zalagao za Allahu tebarek i vjetala vjeru, da je očuva, da je sačuva od neprijatelja, znači islama. Takvi malo daj keramete takvima koji žive sudne poslanika sallahu aljih i vesudem istinski, koji su spoznali gospodara svjetova na onaj najispravniji način i na takaj način ga obožavaju kako on te barek tada traži od njegu. Takav čovjek može kazati ima neki karane čudo kojom dao, a ne onima kojima se šetan prikazuju Ljepšava u rijeku pa pomisli da je on voda leti lepdi, nešto čini, usnu mu došao, na se prikazao ukazao pa pomisli da je on posebno da pa se uz ohovi još veći znači nasilnik i loholnik postane smatrajući sve druge znači slabijim od sebe a da je on kod Allaha nam posljedno pravi istinski vjernici koji doživljavaju ovakve istinske keramete koje Allah te bareko tava daruje njima to su najponizniji robovi Allaha s.a.a.a. to su robovi Rahmana u svakodnevnim životima, svakodnevnom postupku u odnosu i nasprem roditelja i, i prijatelja i komšija i svoje braće i muslimana. Takav te neće napasti, takav neće dići ruku na tebe, takav te neće vrijeti, takav će te poštovati, i voliti i uvijek ćete biti na usluzu. Takav koji će imati to, neće se faliti, neće se dići, neće govoriti drugima. Imam to, imam to. Takav će to skrivati i prikrivati, kako bi molate Bara Kvetala ponovo to učinio, ponovo mu to dar je posebno dan od Allaha subhanahu wa ta'ma prema takvim robima ali melik malik, melik znači malik onaj koji posjeduje vlast melik je onaj koji je vladar Isti, zato se da za kraljeve kralje su melik, znači kralj vladar i melik jačeg značenja od toga kada se znaša Pipi da vlast pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i da je on istinski vladar, onda obavezujete ta spoznaja da su sve druge vlasti batili, neispravne ništavne i znači ne mogu se porati sa vlašu Laha Tebare Kvetana. Jer je on apsolutni znači jedini istinski vladar iz navedenog, znači kuranskog ajta kojeg smo pokazao. Zatim, postoje vladari koji su pokušali uzeti sebe u osobi, sebi je pripisati da su oni ti istinski znači vladari koji upravljaju na Dunjaliku, vladaju ljudima, svojim podanicima, nanoseći im nepravlju, znači veliki zulum, od kojeg nisu čisti. I takvi isti vladari su došli na stepen da ih i ljudi odaberu, da ih ljudi, znači izaberu i učinje vladarima, a zatim, još gore od toga, da iste i takvi Vladare počnu obožavati, ne na način koji je nama poznat da mu dođe i seđut čini kaj ti svoj gospodar. Ne. I to je nepoznato jer su sahabi, isto tako se čudili poslaniku s.a.s. kada je opisao kršćane, da to čine sa svojim Vladarima pa su kazali kako da im čine, znači seđu, kako da im, kako da im obožavaju, pa je kazao ne na način koji vi shvatate i vi razumijete, Hadis svjerodstvo isto tako, znači nabase i komentar sa ajet sa, sa ovim znači značenjem, nego im se odazivajući, pokoravajući se onim stvarima koje Allah subhanahu ta'ala zabranio da čine, a vladari im nameću i traže, oni se odazivaju tome ili Znači, u stvarima koje Allah Subhanahu Wa Ta'ala dozvolio, a oni im zabranjuju. I zato Allah Subhanahu Wa Ta'ala opisujući takve kaže I tahavu ahbarahum varuhbanehum erbabe min dunillah Oni su uzeli, znači, svečanike svoje i monahe svoje za bogove, pored Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Njih, znači, takvi su uzeli za bogove pa ti erbabi, znači, takvi, znači, bogovi su od njih učinili da robuju njima pokoravajući se u stvarima koje Allah subhanahu wa zabranjuje ili čineći stvari odnosno znači zabrane koje Allah subhanahu wa dozvolio. To je način, način na koji danas u mnogim slučajevima se dešava. Imate znači situaciju ovakvih vladara, znači ovaj tunijski zanik koji je kako su kako ga je naraz znači za smijenjen Zbog nepravde, zuluma, svega toga što je radio diktakturu koju je sprovodio nad narodom i propstima šarijata, u potpunosti zaljeđa, prihvatio se drugi, znači stvari sa kojima gospoda Svetva nije zadovoljan i Allah ga je tako učinio. I svi oni koji žele da uzmu pouku iz kuranskih ajta i kuranskih kazivanja, imaju znači primjera u faraonu kako je okončao i kako, kako je završio znači, na ovome dunjalu. Istinska vlast, kako Gospodara svjetova kaže, pripada Allahu Subh'ana vat'ala. Allah Jelšanu sura Al-Imran kaže <tip> Koli glahume malik el mulke men teša u tanzi mulke mi men Reci, i ovdje kaže Allah što? Reci, Gospodaru moj, malik el mulk, ti kojem pripada sva, sva vlast, ti daruješ, ili znači, darivaš vlast kome hoćeš, a oduzimaš istu tu vlast od koga ti hoćeš, što znači, da vjeruješ čvrsto, da vlađeš ano kada neki vladar vlada, to mu je Allah podario takvo stanje, znači, Allah mu je dao znači da on vlada, on daje kome hoće vlast i upravljanje, a oduzima je od koga hoće, i kada on subahane od Allah hoće, šta automatski te ukazuje u da svaki vladar na Dunjaruku nije istinski vladar nego je to samo znači nešto što mu je dato a da on i njegova vlast i sve to pripadaju onom istinskom apsolutnom vladaru koji je Melik. koji je gospodar istinski Vladar svih znači ljudi, svih stvorenja, svega stvorenog. Koli, za to znači opasno je da čovjek koji daje vlast, ne mora biti samo vladar znači da vodi državu, možeš biti HB, znači upravnik direktor firme Imaš grupu s kojom upravljaš, ti znači, daješ naredbe, pazi kako se obhodiš prema njima Pazi znači, na koji način se obraćaš, šta tražiš od njih, nemoj zulum da činiš, nemoj to sve dozvoliti Jer to što ti je malo dato, te je vlasti, nemoj da se zohoviš, nego gledaj kako ćeš se približiti gospodaru svjetova kroz to jer Fosanik Al-Islam u hadisu, koji je vjerodostan, kaže, sad morca će biti u vladu su dana, kada drugog vlada neće biti osim Allahovog, znači u aršu vlada, prvi koje Fosanik Sal-Islam spominje, jeste, kaže, pravedni vladar. Prvi, znači, to nije mala stvar, to je velika stvar, da u osvijoni kategorija Fosanik Sal-Islam prvu spomene znači pravednog vladara. Znači, nije lahko, teško, i mi ćemo navesti primjere Nećemo nalaziti primjera koje bude na nastavku davanje. Allahu Tebara Kvetala ime Ali Melik se spominje U Kur'anu na pet mjesta Znači u Kur'anu se spominje na pet mjesta Prije svega ajtu ajetu Koju smo citirali Odnosno Fata'ala Allahu Meliku l'hak Koji je 114. ajet U suri Taha Zatim u suri Hašr Sve ova poznata kada je Na kraju Uh, govori o svojim premenitim imenima opisujući se njima gdje kaže Allahu la la ilaha ilaha malik. Znači nema drugog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i on je Melik, istinski istinski, istinski vladan zatim usuri Nas Melik Nas koji je isto tako ama, ajet pozat drugo te baraki wa ta'ala ime El Malik se spominje u Kur'ana dva mjesta znači na dva mjesta prije svega Malik i Eumidin, svi vam ono poznati u Suri, kojoj je? Surafatija. Zatim, u Suri Alimran, koji smo Aliku učili, isto tako, kolilahume Malik el-Mulik, 26. majeta. A el -Melik se spominje na koliko mjesta u kuranu Samo na jednom mjestu Nači Al-Malik se spominje samo na jednom mjestu, je lađošano kaže u suri Kamer 54. i 55. ajet in li muttaqina fi jannati wa nahr. Zaista će pogovaja smislinski Allahu i tebareke tela vjernici robovi biti u ženskim baštama kroz znači rijeke, rijeke teku. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir Znači, na mjestu gdje Allah Subhanova tala opisuje da će biti zadovoljni kod vladara svemoćnog. Ovaj ajet je ajet kako predaje ukazuju govoribnu Kajma, rahimahullah, da je šehul islaminu tejmijeg dok je bio u zatvoru, znači mnogo učio Kur'an. Da su ovo zadnja dva ajeta koja je proučio i na kraju vratio se gospodaru svjetova. Znači kada je proučio ovaj ajet da znači, će biti na pouzdanom finom mjestu kod Allaha subhanahu tala koji je znači svemogući istinski vladar, tako nakon tog izgovorenog ajeta, pručenog ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala mu je uzeo, uzeo dušu. Šta kažu znači jezičari po pitanju značenja ovih, ovih imena? E suđa im alla kaže elmelik što znači vladar, je onaj koji je u stanju, znači, da izvrši, odnosno, izvršilat svojih naredbi. Jer nije svaki mali onaj koji je posjedio nešto, Melik, u stanju da izvrši, da sprovede, da sprovede vlast. To je znači za, za Melika. Zatim, Al-Hatabi, Rahimahullah kaže, Al-Melik vladar je potpuni vladar svih vrsta vlasti i posjeda. Što opet račaju, kazuje da je apsolutni, znači, vlasnik, vladar svega, svega stvorenog. Ibn Đari Rahimahullah kaže Melik, vladar iznad kojeg vladara nema. Znači, vladar koji je iznad svega, iznad kojeg drugog vladara nema. Znači, koliko god se čovjek osjećao, znači, da ima vlast u svojim rukama, uvijek mu mora biti na pameti da je gospodar Melik, Malik, iznad njega. Iza njega I da nikada ga to Znači ta vlast koliko god Bila velika i čila mu se veliko Da ga ne zanese da pomisli Da je on iznad, iznad Allah A bilo je stvorenja znači kroz istoriju Koje je zanijela ta vlast Pa su pomislili da da su iznad Iznad Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala Imao kathir rahimahullah Kaže u komentaru Ajde vu Allahu lazi la ilaha, ilaha, ilaha Znači, on je Allah, pored kojeg istinskog Boga nema, on je melek istinski vladar, kaže u komentaru, vladar svega postojećeg, koji raspolaže bez ikakvih smetnji. Znači, u svojoj vladaju nema smetnji, nema nešto što može znači, ga spriječiti, zabranti, da izvrši onu svoju odredbu koju je on, Subhanahu Etala, odredio. Allah Dželašanu kaže u šura u 49. ajetu Lillahi mulku samavati wal ardi jahluku majeşa. zaista vlast pripada Allahu Subhanahu wa ta'ala i nebjesa i zemlje i on stvara što hoće što ajd jasno ukazuje da apsolutna vlast nebjesa i zemlje i svega onoga što je u njima pripada Allahu, a on stvara što god on poželi, što god on hoće što ukazuje na moć tog istinskog vladara koji posjeduje, znači, sve u svojoj ruci. Znači, stvara što hoće. Ti danas možeš biti vla, vladar, možeš biti, znači, kraj, ali da li si u stanju da posjediš ove osobine koje gospodar posjeduje? Nikada. Koliko god, znači, imao vojsku, imao policiju, imao, znači, s ono što ti jača tvoju državu, tvoj sistem, nisi u stanju, niti možeš biti u stanju, znači, jedne trunčice, da se primakneš osobini gospodara, gospodara svjetova, te bareke letala. Šta su plodovi spoznaju ovih velike Allahovi tala imena? Prvi plod koji je znači jedan od najvećih plodova spoznaju Allahovi Tebareke imena el melik, malik, melik jeste da je on Subhanahu Wa Ta'ala istinski vladar kojem pripada sva apsolutna vlast kojom on Subhanahu Wa Ta'ala upravlja jer on Subhanahu Wa Ta'ala kaže Tebareke bi bijedih il mulk va huva ala kulli neki je uzvišen, slavljen onaj u čijoj ruci pripada sva vlast a on sve može znači to je naš gospodar da mu vlast pripada znači apsolutno sva tako da kada to gospodara spoznaš i saznaš znaš na koga se oslanjaš i koji je na tvojoj strani i ko je taj koji će ti koji će ti pomoći ako ga prizoviješ i ako zatradiš pomoć od njega poslanik ales salam je kazao u mnogim znači, hadisima vi ćemo kada samo završetke hadisa la malike ila la znači dokaz da je on subhanu wa ta'ala istinski e, vlasnik svih stvari i ova hadis je kaže poslani sallam la malike nema znači istinskog vlasnika posljednika nečega mimo la subhanu wa ta'ala ti možeš imati ali u stvari, i ti i tvoje znači to što posjeduješ pripadaju gospodaru, on je vlasnik i tebe i tvog posjeda svega što imaš u drugom hadisu posljednik sa slom kaže la malika ila Allah. odnosno la ila nema istinskog vladara osim, osim Allah kraljevi postoje, vladari postoje ali istinski pravi melik je on subhanahu, subhanahu wa ta'ala mi ćemo navesti posljednog kovoda kompletne ove hadise što ukazuje da stvorenja nisu su u stanju da posjeduju ništa. Odnosno, ne možeš kajati, to je moje. Meni pripada. Neha, Bibi, pripadaš ti i tvoj posjed, sve što je tvoj posjed, posjedu do Laha Subhanahu Atala. Jer ti kada preseliš, što nosiš, šta, sa čim se vraćaš, gospodaru svjetlom? Sve ostaje iza tebe. Sve ostaje iza tebe. Jer je sve prolaz nosim Laha Subhanahu Atala. I zato Allah Jelešanu, kada korim mušrike, one koji su se vezali za ono što je lažno, prividno, što su misle da im može koristiti, štetu dati od raznih znači bića i živih i neživih predmeta, Allah subhanahu wa ta'ala jasno ukazuje na tu zabludu da je to neispravno, da je to ništavno i da je on subhanahu wa ta'ala jedini zaslužan da se obožava, od njega traži i on je taj koji jedini istinski vladar koji posjeduje sve sve na zemlji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nahl وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا Opisuje njihovo stanje jadno. Kaže oni obožavaju. On je mimo Allah subhanahu wa ta'ala koji ne posjeduju ništa kod sebe. Ništa, na ne gira znači posjed bilo čega a oni takvi obožavaju. Va, jemuriku, ništa ne posjeduju, ništa nemaju kod sebe, niti risk obskrbu s nebesa koja se spušta, niti iz nebesa, niti iz zemlje. Znači, bilo koji vi tog riska opskrbe ne posjeduju, jer je to jedino znači, koji posjeduje Olaz Bahane Otaala. Niti su mogućnosti bilo što da učini. Takve mušnici obožavaju. I danas, i u Indiji i u Japanu i u Kini i svim drugim znači mjestima gdje su mnogo isti poput tih mnogobožaca meke obožavaju i pogledajte što obožavaju. Da li znači išta ta stvorenja koja oni obožavaju od kamenja i trvjeća i predmeta išta posjedu? Ništa. Zatim kaže ulažu ukazujući قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا Zar kaže obožavate, pitaj, posle toga što je ukazao što obožavaj, zatim pita. Zar obožavate, znači pored Allah subhanahu wa ta'ala, nešto što ne posjedije kod sebe, niti štetu, niti dobro. Znači ne ti niti štetu nanijeti niti dobro kako pribaviti, zar znači, kakvu stvar obožavaš. Pa ih vraća na stazu istini i put, jasno, znači ja sam put, istiniti put opisujući sebe u a on Allah te barakevetala je semije, onaj koji sve čuje, vaše dove koje upućujete, vaš vapaj koji znači iskazujete njega dozivati on to čuje, samo dignite ruke i kažte gospodaru mi tražimo i on je El Alib koji je sveznajući zna tvoje stanje, zna što ti treba, zna kako te popraviti, zna znači s koje strane, što ti je, je potrebno, a njega pozovi. A ne ono što ti ne može niti korist, pribaviti niti štetu, znači otkloniti. Zatim poseb Allah subhanahu wa ta'ala kaže za min a vi kaže pozovite sve one, koje ste smatrali bogovima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, sone koje ste obožavali mimo Allaha tabareka wa ta'ala la jemlikune mithale zarratim fis samavati wala fil ardi, wa lahum fi min širkin wa lahum minuhum min vahir sve njih pozovite koji ne posljeduju atom jedan atom jedan, sve što je znači dokazan da je najmanji vid koji se može nešto kažiti usporati znači s tim. Ovo je još manje da toma ovaj mkal ovdje koji se spominje. oni znači tako sičušnu stvar ne posebe, a tražiš oni nešto što je veliko suhanno. Kako gospodar svjetovao kazuje znači na ispravnost svega toga, a da je on su hrano tamo zaslužan, on taj koji te je stvorio, koji ti taj, koji se brini o tebi, koji ti te je dao život, koji je smrčio, živije, da je on taj koji se obožava, ne posjeduju taj atom niti na nebesima, niti u zemlji, niti imaju bilo kakvog udjela u tome. Nikakvog udjela oni nemaju znači u tome. A ti od njih tražiš, njima robuješ i od njih očekuješ pomoć. A on, subhanahu wa ta'ala, nema nikakve pomoći od njih. Znači oni koji su kazali, dobro mi, Božamo Allah, se približavamo njemu preko njih nikakvi gospodar svjetova koristi, nemao Odriče se svi njih. Svi njih. I za svaki vidi bata, bilo kome od ovih kategorija koje su navedene, čini mištavni. Jedini bat koji je ispravljen je to. Što znači? Da je mali, apsolutni, znači Allah te barek vladar, odnosno kome pripada sva vlast i na nebesima i na zemlji i koji je istinski vladar, koji je zaslužan da se, da se obožava. I zato imamo primjer faraona koji se uzdigao uz oholio i koji je htio sve pripisati ove osobine, znači božanstva, da se obožava da je on taj koji ima vlast, da on taj koji je malik i koji je melik. Znači pripada mu vlast, a pripada da je on istinski odar kojeg će obožavati, kojeg će znači, kojeg će robovati, od koga će tražiti, od koga će strahovati, poput gospodara svjetova. Allah subhanahu wa taala usuri zuhru wa bisy najebostanje pa kaže wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misr wa hadhihi alnharu tajri min tahti afala tubsirun je pozvao svoj narod i onda im je ukazao narode moj zar ove rijeke koje teku o Misru Egiptu yowtsa'su koje vidite zar ne pripada meni afala Zar niste svjesni, zar ne shvaćate, zar ne vidite da je to sve moje, su sve je sve pripisao. Kompletno znači carstvo. Pa kaže Fa hašere, fnada, fkale, zatim je redio se svi sakupi. Kad se svi sakupili, kada ih je pozvao kada su odazvali, onda im je mi kazao ja sam vaš gospodar jer a najuzvišeni, najveći. Kad ime ukazao da mu vlast pripada sva, znači mali koji posjeduje sve, jel? Zatim je on taj malik istinski koji se obožava, kojim se robuje, koji je gospodar svega toga, pripisao božanstvo, znači da je on rab. I to je najuzvišeniji. Al -ala. To se za allaha te baraj koji govori. on je sebi to pripisao. Zatim, narod se odazvao toj zavodi. Počeli su ga slijediti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala opisuje takvo stanje, pa kaže fe fe I narod je kaj svoj zaveo, pa su mu se oni pokorili. Znači, počeli su ga slijeti u svemu tome. Kanu A zaista su oni bili narod gješni. Što znači, kada Habibi dođeš u takvu situaciju, u takvo stanje, kada dođu oni koji traže se prekoraće vavove granice, ne smiješ dozvoliti da bude sredbenik faraona. Niti onaj ko ima vlast Ne smije sebi znači dopusti Da bude poput njega da traži Od naroda podanika Allahovi robova da čini ono što je faraon tražio Znači od svoga naroda Pa se pripazi da ne bio od jedni ilo drugi Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže A kada su Moj gnjev Izazvali srčbu Allah sa tim riječima Dijelima i postupcima i sljeđenjem Allah subhanahu kaže sve smo i mi kažem kaznili i sve smo ih utopili, sve smo ih potopili, kada su Allah u i sržbu izazvali, Allah subhanahu waže stopu je sve kaznio i faraona i sve svoje znači koji su povjerovali da je on istinski Bog koji se treba znači obožavati, koji treba se znači slijediti, svi su bili kažnjeni a Alla je dešava na drugom mjestu traži od vijednika kad čita ovu priču ne da je čita kao nešto što se desilo u istoriji nego da uzme pouku jer kaže inne ti zalike la ibrat zaista je to pouka za onoga koji se plaši koji strahuje da lahađe ošanu to nije pouka za onoga koji nema straha koji se ne nada vraćanju poradku gospodaru svjetova ovo je pouka ove priče za svakog onoga koji strahuje gospodara svjetova i zato je najveća pouka za svakog onoga koje marlate bare, koja je tala da vlast, iskušenje vlasti na Dunjaluku, da promisli i razmisli kako su ovakvi stradali. A s druge strane da se ugleda na one koji su ovu vlast prihvatili onako kako je došla i bili su, znači izvršioci te vlasti, onako kako gospodar sve tova tražio poput poslanika je data vlast bila. Zatim, njegovim sedbenicima, ukule Faora, Šedin, Četvorci, izabrani najodabraniji halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije, Radjalanu. Da se ogleda, znači, njihovo stanje, kako su brinuli o muslimanima i svim onim koji su, znači, potrebe bilo kakve imali i kako su uspješno tome bili. Zatim, ako imalo krenje sa te staze tog puta, da pogoda kako je ovaj veliki nasilnik iz Unčar završio, poput faraona. Imamo primjer Haruna i Rašida Kome Allah Tebare dala podari, isto tako iskušenjivo ove vlast I bio je halifa muslimana, vi to znate Međutim, na samrti je izgovorio riječi Koje su ostale se spominju Do sudnje i dana Znači danas i danas ljudi to spominju i uvijek spominju i velikani i zabilježeno je znači toliko su značajne da su zabilježene da se prenose znači s koljena, s koljena na koljena. Kada je na samrti bio, plačni ni je kazao, znači kuranske ajte djelovaša on kaže ma agna anni i Marije. To će kazati svi oni koji su bili nepravedni, svi zulumčari, svi oni koji nisu živjeli životom kojim je kakav je trebao, znači, da živi i kojim ga je zaduže gospodar svjetova. Danas mi, moj imetak neće koristiti. Harunel Rašid je bio, znači, bogobojazan i imao je vlast. Bio je halifa, Ali na samrti kazije danas, u ovom trenutku, u ovom času, sav moj metak koji ja posjedujem ništa mi neće, ništa mi neće koristiti. Heleke Anni Sultanije i ja više snage nemam. Olađe za što on došao uzeti dušu. I zaslanik je stigao. Više je snage, Habibi, nemaš, nemaš otpora, nemaš pokreta, nemaš, nemoća si totalno prepuštena lavom emru. Ako si bio dobar, dobar si. Ako si bio zao, teško tebi. I ono tako ostavio, znajući istinu, i suštinu života na Dunjaluku proučio ove kuranske ajete. I onda je kazao jednu rečenicu, koja je znači jako Jako značajno. Ja men la mulku, kad zale mulku. vlast ne prolazi. Tako Allah barek bare kvetala dozvu. Smiluj se onome čija je vlast prošla. Allah. O vlast ne prolazi. To je Melik. Melik ul Haq. Istinski vladar, kako smo kazali iz kuranskog ajta. Čija vlast je neprolazna, ostaje za uvijek, koja je oduvijek i za uvijek, a ovaj miskin koji je živio životom poput halife, vlast je imao, za imao vezine, za nije naređe hapsi, uhapsi, dotjeraj, ubi, slaao vojsku, znači sve izvršeno, znači imao apsolutno vlast svoje ruci, ali je znao da je vlast prošla, a da je ostala vlast do vla gospodara svjetova gospodaru, takav smiluj se ono je vlast, čija je vlast prošla. Njemu Haruma je došao jedan poznati, isto tako pobožjak Ibn Asakir, da mu ukaže njegovu vlast koja je prolazna, koja je beznačajna, iako je halifa, iako posjede, znao ti malo posjedeš vlasti pa se osiliš. Znao pa zna si halifa, suhvan. koje je to iskušenje? Da ustraješ kao mumim, kao vijednik do kraja života. To je pravo teška situacija i zato ta se vlast ne priželjkuje, jer je ona opasna, opasna znači možete zanijeti zavesti, da sa pravog puta. Kada mu je došao Ibn Asakir, rahimahullah, tražio je da mu se donese čaša vode. Kad se donijeli čašu vode, okrenuo se Harunu i kaže kada bi, kaže, bio toliko žedan, a da nema nigdje vode, osim ove čaše od ovog utljaja što vidiš, šta bi dao svog imetka? kaže, dao bi pola svoje vlasti za taj gut jaj. je dobro. A kada bi, kaže, popio taj gut jaj, zatim bio spriječen da to izbaciš iz sebe. Znači, da izmokriši. Koliko bi tada platio da ti se to omogući? Kaže, dao bi ostatak svog, svoje vlast svog imedka. Znači, kompletnu vlast daje za gut vode. Kaže, Bruno Sakir, a želi ga je podučito ovim primjerom. Bjedna je, kaže, ta vlast koju posjeduješ, koja je kaj vrijedna, kaj gutlja je vode. Ula. I to je tako. Kad razmisliš o tom primjeru, život u pitanju. Nema vode, habibi. A gutlja, šta bi dao? Dao bi sve što posjeduješ. Jer ti je staga u tome život i u toj vode. Zatim si spriječen, gdje ćeš toga opet smrt. Komplikacije, ponovo druge koje ne dolaze, dao bi, kaže, ostatak. E, Bjedna je vlast, znači, znači to je to sve prolazno, to prolazi da se vraćaš gospodaru svijetu, zato se pripremi, ustraj i budi neka kakav gospodar traži od tebe da budi znači, kao namjesnik na zemlji. Nešto ti je dato, povjereno, zatim prolazi. Vlast je prolazno, život je prolazan, sve je prolazno. Allah ostaje i ostaje na ispit od kabura do sudja i dana, zatim vječana kuća džennetu ili džennetu. Allah Jalla wa'ala kaže Zaista Allahu subhanahu wa ta'ala pripada vlast i nebjesa i zemlje i sve, svega onoga što je izbežu toga i svi ćete se vi njemu vratiti Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da vlast pripada njemu znači i nebesa i zemlje i svega i zatim tu ukazuje na pravu činjenicu tvojeg stvaranja, tvojeg roboja na da je taj život prolazan i da se vraćaš njemu Subhanahu, Subhanahu etala. Zato pripazi kako će se ponašati. Drugi plod spoznaje ovog velikog imena jeste kad si Habibi spoznao da apsolutna vlaz pripada gospodaru, stvoritelju, maliku, meliku, znači meliku, mora znati da isto tako potpuna pokornost pripada njemu. Nikom drugoma vivi. Nikom nisi pokuran kao što si pokuran stvoritelj. I zato nema znači pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ta apsolutna pokornost samo njemu pripada. Roditelji kažu, ne tako, ne možeš ti u džaniju ostavljaš u stranu. Roditelji kažu ne može brada, to ostavljaš u stranu. Familija traži da ne ideš na predavanja, da se ne družiš sa dobrim, siskem, sve ide u stranu. Habibi. To je sve poklonost koju se odbacuju. Ne smiješ biti pokoran tome. Pokoran si gospodaru svjetova koji traži od tebe da ga obožavaš da ga veličavaš, da ga slaviš, da slidiš poslanika a.s.a. u potpunosti, u skladu sa kojim je znači poslan, svrha slanja poslanika a.s.a. obožava, da se on slijedi, da se preko njega, znači njegovi način života, približi gospodaru, da se njemu umiliš, da na kraju zadobiješ Allahov rahmet i opraza te uvede u dženda. Sve pokornosti koje se traže od tebe, da, znači, budeš poslušan u njima, a one su suprotnosti sa Kur'anom i sunetom poslanika sa srstom, srsta bacaju u stranu. Ta apsolutna pokornost, kao apsolutna vlast koja mu pripada, da je on apsolutni znači, vladar i vlasnik svega, isto tako je on apsolutni, znači onaj kojem pripada pokornost apsolutna u svim situacijama. I zato nije dozvoljeno da bilo koji vidi bareta daš ili činiš nekom drugom mimo Allah mima Allah subhanahu, subhanahu zato, znači, jako bitan, znači, ovaj plod spoznaje velikog Allah-u Tebara Kvetala imena, Melik, Malik, Melik je da kako mu pripada apsolutna, znači, vlast vladavina svega tako isto njemu pripada Subhanova tala, apsolutna pokornost Emiri, vođe, svi nekad mogu tebi znači, narediti nešto što je u skladu, tome ti obavezno se pokorišta mi što nije u skladu znači, Kur'ana i Suneta, makar bio znači, halifa muteki a najbogobo, najbogobojzniji nema pokorosti njega. Šta goda traže, ako su brotos kurana i sve, roditelji znači koji su poslije alate barekala, znači koji su tako značajni u životu Muslimana koji se moraju poštovati, cijeniti, voliti, ma kakvi bili, ma kakvi bili, znači osim ako su nevijenici onda znači moraš im se pokoravati, nema ljubavi, znači one vrste koja je muminska ljubav, ali ako nisu vijernici, ima pokornost, ima. U svemu onome što je u skladu Kur'ana i Suneta. Da mu donosiš, da ga paziš, da se briniješ, da ga vodiš, da mu, znači, bilo kakav vid dobročinstva čini sve ti je Ali ako takav rote naredi nešto što je suprotno Kur'ana i Suneta, nema pokornost. Da mu se pojasni na lijep način. Oće dragi, majko draga, tako i tako. Tvoji zahtjevi su znači ono što ja želim da se dozovem i da poslušan uradim ali ako nisu u skladu sa ovim šarijanskim zakonima izvini, molim te ako može neki kompromis međutoga LMSL, ako ne može, ja sam ovakav kakav jesam vi ste takvi kakvi jeste vama, vaše, meni, moje znači kao primjer Brahima i svi dobri znači vjerovjesnikani koji su slijedili na tom putu Zatim treći pod spoznanja ovog imena Jeste da je došla zabrana da se čovjek nazove ili da nekoga nazoveš Melikul Mulk ili Malikul Mulk. To je zabrano znači u hadisa poslanika sallahu alihi wasallam da nekoga nazoveš Melikul Mulk. Vlada je svih vladara. Koliko danas ima kaj? kraj kraljeva. To je zabrana. Ne smiješ se, znači, ne smiješ sebi dozvoli da to izvrstiš, da kažeš tako nešto, zbog čega, zato što je došao u hadisma, Buharije, Musima i drugim zbirkama, da Allah subhanahu wa ta'ala na sunnjen dan ćemo biti najmrže, urivajte, da ćemo biti najmrže stvorenje na sunnjen dan koji se zvala, znači, Melihul Mulu, vladar svih vladara, i Melihul emrak kraj kraljeva, znači da je to najodvratnije, najmržije Allahu te Kvetala stvorenje koje će se pojaviti na sudnjem danu. Koje se znači okritilo takvom osobinom kojom se samo može okriti gospodar svjetovo. Znači koji istinski vlada i ist, istinski znači vlasnik svih, svih posjeda. U hadisu Ahmeda kaže Poslanici su pojačala se Allahova sržba prema onome koji smatra da je vladar svih vladara. Znači toliko je srdit gospodar svjetova prema onome koji se razove takvim imenom i koji se smatra da je takav. Ibn Hađer iz navedenih ovih hadisa koji smo kazali kaže da je zabrana došla zbog toga što je velika prijetnja onome koji koji to sebi dozvoli da tako se nazove ili opiše takvim imenom. I kaže, sva imena koja imaju sličnog značenja, ovome značenju su zabranjena na ovakav način. Ibn Uq. isto tako navodi zabranu ovoga imena, isto tako kadi hodat, sudac svih sudaca, sudija svih sudija. Znači, ja se tako čovjek opiše, tako razove, isto je zabrana, spada u isti, znači, znači, isto značenje navedenog u hadisu poslanika SAW. Ibn Režem Hanbeli, Rahimavullah, isto dojam velikih učenjaka kaže da onaj koji to učini ima nevakid. Nešto što mu narušava njegovo, znači njegov potpuni tevhid. Vjerovanju ovate bare kvitala. Ko tako sebi dozvoli, znači da, da, da se opiše ili da se nazove. I mnogi drugi učenjaci koji su zabranili znači ovaj vid, imena ili opisa nekoga. Zatim, srjeći plod imana, spoznam od velikog imena jeste, da gospodar Allah je onaj koji je vladar, istinski vladar sudnjega dana. Jer mi zavedeni ajta vidimo da je ko tog dana jedin istinski vladar, kome će vlast pripadat tog dana je Allah subhanovatala, maliki je omidin, znači vlasnik, vladar sudnjega dana. U drugom ajta želušano kaže suri hač, jer muluku je umjedinila, tog dana će vlast pripasti samo gospodaru Allahu subhanahu ta'ala, koji će svoditi obračun sima tog dana, ja kumu Za sve što su čini, sve što su radili, kako si postupao, šta se čini tog dana će pripasti vlast, niko neće progovoriti a libi. Niko neće imati pravo, danas imaš pravo pričati, danas imaš pravo da kaš hoću, danas imaš pravo izbora i hoću i neću, i može ovako, može onako. Tog dana, na sudnjem danu, nema znači priče, nema znači komentara, nema hoću, neću. Svi će oborenih glava iščekivati, iščekivati te bare Kvetala presudu i svaki čovjek, svako stvorenje će sa gospodarom, pričati nas samo, a to ćemo govoriti kada budemo govoriti o drugim Lovite Barakvetara i menima. Jedna je prilike je došao židov Poslaniku salahu alahi wasalem odnosno svećenik i kazao mu o muhamede u drugom rivaju Kasime. govoreći mu kada zaista će kaže kao stvoritelj Allah na sudnjem danu uzeti nebesa na prst, zemlju na prst. Zatim kaže će uzeti vodu na prst i drveće, zatim će kaže uzeti kopno na prst i sva ostala stvorenja na prst. Hoće da dokaže moć gospodara jel? Pa se je Poslanik Aleslavoselan nasmjao, nasmijao znači na to. Kaže se u Rivaji da smo se putnjaci vidjeli, zbog potvrde vedno govor. I onda je proučio guranski ajd Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Oni nisu veličali Gospodara svjetova Istinskim pravim veličanjem Nisu ga spoznali Istinskom spoznajom Znači njegov kuvet Njegovu moć Da joj kadar nebesa Stavite jedan prst subhanahu, Nebesa Zemlju, vodu, drveće kopno, sva stvorenja ponajdem presuha. da ste moći gospodara svijetov zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže wal arutu džemi am i ovdje, ehli sudne, ti istinski sjedbenici, poslanika selem, potvrđuju prije svega da gospodar svjetova ima prste. Drugo znači da će zemlja tog dana biti u šaci gospodara svjetova. Šaka znači ovdje je isbat, svojstvo gospodara plemenitov, nakon kako njemu priliči kao gospodaru da ima i prste, da ima i šaku. I nismo znači od oni koji čine ilhad I iskreću, izvrću ova značenja govoreći da se misli na snagu Gospodara svjetova Nego da se misli nakon kako je došlo Kako je poznat u arapskom jeziku naći Allah Ono vajštinom što ukazuje to su prsti Jer poslanica 8 kaže bit će, Znači na prstu i bit će u šaci Zatim gospodar svjetova kaže u nastavku Osamavatu matvijatu Mijemini subhanahu wa ta'ala Amma jušriku a nebesa će biti smotana u njegovoj desnici pored šake je ovdje ispat potvrda da gospodar sve to ima desnicu znači desnicu da će nebesa biti smotana u njegovoj desnoj subhanahu wa ta'ala ruci ne ulazimo u kapoču niti pričamo kakva je ruka niti je poradimo sa stvorenjima niti sa bilo čim sve nam je to zabranjno potvrđujemo onako kako je došlo kako je došlo znači u tekstu subhanahu wa ta'ala amma je uzvišen takav gospodar od svega onoga što mu pripisuju. gospodar koji je znači tog dana koji će učiniti tako moćne velike stvari da će sve to staviti po na prst. Ukazuje na veliku moć našeg gospodara kojim ćemo se vratiti. Ti, Habibi, šta su mogućnosti učiniti danas? Šta su mogućnosti? A pogledaš šta te sve okruži od Onda vidiš koliko si ti sičušan, a koliki je tvoj gospodar, i onda kako je njegovo pravo koje traži od tebe, Habibi? A to je da mu robuješ da mu ne pripisuješ nikoga ravno sudruga, da čisto njemu iskreno ibadete ibadete činišno. U hadisu poslanik sa Allaho alijek i znači Buhari je muslima, kaže uzet će Allah zemlju na sunjem danu a smota će nebo u svojoj desnici, a zatim će reći enel melik, enel ja sam istinski vladar ja sam istinski vladar u drugom rivajetu kaže, poslanik sa stelem, enel melik, enel džeparun, enel mutekep birun. Gdje su danas silnici, gdje su danas oholnici, svi oni koji su se, znači, umisli da su vladari na Dunjaluku, da imaju moć vladavine i vlasti, pita će i gospodara sunjem danu, kada sve to smota, kada sve nestane, a bude samo on subhano otala, gdje su takvi, nema nikoga da mu odgovori, nikomu neće odgovoriti. Neće biti insana, čovjeka, bilo kakvog stvorenja da će moći kazati nešto. Sad će biti uništeno. Samo će ono Subhanova tala postati koji je vječan. On ne dao me ja me ti a i tog dana će se postaviti Terezije koje su ist, istinite, znači ispravne Terezije i nikome se nepravda toga dana nijeće učiniti.